Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vassalatu ala eşrafil ənbiyyə Və seydil mürsəlin əmmə və Məşəq gətirir ki Ənnəl-raciə və xüsnuddan İnnəmə yəkunuməl itiyənin əsbəb İnsanın Allah subhanət həllə ümid, ümid bəsləməsi Və Allah subhanət həllə barəsində gözəl olması Ancaq və ancaq insan səbəblərdən tutandan sonra ola bilər Və o səbəblərdə ki, Allah sülhətə alanın şəriyyətinə uyğun şəkildə olmalıdır. Yəni, şəriyyətə müvafiq səbəblər olmalıdır, şəriyyətə müxalib səbəblər olmalıdır. Fəyətil abdu bihə fəyoxsun dan nəhbirə bilir. Və insan həmin səbəblərdən yaxşıandan sonra, ondan sonra Rəbbi barisində gözəl zənn edirlər. Məsələn, insan evlat istəyirsə, gedir neynir? Evlənir. Və ondan sonra Allah subhantalla barisində gözə əzəndə ola bilər ki, Allah subhantalla ona övvaz verəcəkdir. <coughs> yəni, səbəblərdən zügun <düzgün> yapışmaqlasındır. Və <coughs> yərcu əllə yəkiləhü iləyhə və həm üçün Allah subhantalla istəyir ki, Allah subhantalla onun qəlbini bu səbəblərə bağlamasın. Yəni, səbəblər nə qədər də böyük olsa, işi görən kimdir? İşi görən Allah subhantalla. Ona görə əhlüsünün də var, cəmaq idəsinə görə səbəblərdən yapışan insanlar üç kürə bölünür Birinci o insanlardır ki, yəni sahilən səbəblərdən elə yapışır, elə yapışır, elə yapışır ki Sanki elə, elə ki, Allah subantala yoxdur kimi, yəni, Allah subantala inanmır kimi Yəni bu, yəni bəyənilmir, bu hal çox vaxt yoxsən ki, cahillərdə olur yəni. Və ikinci odur ki, səbəbləri etmal edirlər, səbəbləri tərk edirlər Bunlar da tasavvuf əqidəsindədir Sufilərdə səbəblərə bıraxırlar Allah s.ə. Allah kərimi də Allah s.ə. özü yetirəcək Və üçüncü də odur ki, əhl-i sünnədir Bunlar da ortadadır Səbəblərdən lazımı şəkildə Yapışırlar Və Allah s.ə. da Bol bol dua edirlər və Bəyənir mi ki, insan bir şey əgər əldə eləmək istəyirsə Görürsən ki Hər hansı bir ehtiyacı var Hər hansı bir ehtiyacı var Məsələn, Peyğəmbər salsan, deyir sizdən birinə ehtiyacı olan da Elə ki, Allahdan qorxan adam varırsın Hər kəsə deməsin Gəlir 10 dənə adama deyir 15 dənə adama deyir 20 dənə adama deyir Yəni, say ilə saysam Amma görürsən ki, bəlkə heç məsələn 5 dəfə dua eləmir Aydın də Yəni, insan elə eləməli ki Allah subhanələyə Hamısından çox Öz ehtiyacını ərz eləməyə çalışmalıdır Sonra Gətirir ki, və ənihəc ələhə ونسلتن الى ما insan Allah subhanahu istemalidir ki bu səbəblər insanı faydalı şeylərə aparsınlar olsun. Vo yasrif ma yu'aliduha wa yuqti al Və, və həmçinin bu səbəblər onun zəvalətə düşən, ona zərər verən səbəblərdən olmasın. Və min meyyen baqan ya'lamu an man ja'a shay'an istalzama thalatha umur. An man ja'a shay'an istalzama thalatha umur və Həqiqətində Allah s.q. kim ümid bəsləyərsə, bu ümid üç şeydən ibarət olmalıdır. Və yaxud başqa cür deyəsək, Allah s.q. ümid bəsləyən, həqiqi ümid bəsləyən insanın sifətləri. Birincisi odur ki, Məhəbbətü mə yarıcub Ümid bəslədiyi şeyə sevginin olması. İkincisi odur ki, Xovfuhu minfəvatihi ümid bəslədiyi şeyin itməsindən qorxmaq. Onu itirməkdən qorxmaq. Üçünsüz odur ki, səyihi ki təxsilihi bihəsəb-i imkəm. O şeyi əldə eləmək üçün çalışmaq. Və əmmə rəcəun lə yüqarin hu şeyun min zəlik fəhvə minbə bil əməni. Əgər o ümid ki, bu üç sifətdən orada yoxdur, Fəqis həqiqətən bir ordu yopdu. Buna İslamda artıq elə bir şey Allah Subhanahu varisində olan arzular, Allah Subhanahu varisində olan xam xəyallar deyil. Arzular deyil. Və rəcə şey şeyun şey və deyir ki, Allah Subhanahu varisində ümidlə ümid, olmaq və arzularda olmaq ümidlə olmaqdan tamam, ayrı şeydir. Arzular, arzularda olmaq tamam başqa bir şeydir. Fə kullu rəcim Deyir, hər ümid bəsləyən insanın <gülüyor> Yər həmur Allah Hər ümid bəsləyən insanın İçərisində qorxu olur Amma hər Allah subhətə var barisində Xamxayallara dalan Aruzulara dalan İnsanın içərisində eçədiyi qorxu olur Və səhə iraliyyətləri Tariq idə xafə əsra Əgər bir insan yolda gedirsə Əgər onda qorxu olarsa ki Bir cələkəyə -cəl çatabilməyik ki və o insanın kərisində olarsa, ümumiyyətlə, o insan gedişini tezləşdirər. Oficəm yetirimizi, yetirimizi də keçən hədisdə Peyğəmbər Sallallahu Aleyhi Və Sələm buyurur ki, və mən xafə ədləkdir, kim qorxarsa, qorxan adamın sifətlərini odur ki, kim qorxarsa əlin tez tutar. Və mən ədlək, bələ qəl mənzil və kim əlin tez tutarsa, o insan mənzilə yetişər, istədiyinə heç Ələ inə sələtəllahi qaliyyə və bilin ki, Allah subhanələnin insanlara vəd verdiyi yəni cənnət baxalıdır, yəni umman baxalıdır və həmin Allah subhanələnin insanlara vəd verdiyi deyir, Sonra gətirir ki, və hü subhanəhu kəmə cəaləl rəcəli əhlil əməl salihə və kəzəlikə cəaləl xov li əhlil əməl salihə və Allah subhanələ deyir şey ki, Rəcələn, Allah subhətələ xowfu, görürsən ki, bir ayda cəm edir. Allah subhətələ buyurur ki, İnnəl-ləzīnə hum min xəşyəti Rabbihim müşriqun. O kəsdər ki, Allah subhətələ əzabından qorxallar. El-ləzīnə hum bi-əyəti Rabbihim yu'minul. O kəsdər ki, Allah subhətələlə ailelərinə inananlar. Vəl-ləzīnə hum bi-rabbihim lə yüşriqun. O kəsdər ki, öz rədlərini şərik qoşmazlar. Vəl- Bu, o göstər ki, verdiklərinin verənlə sədəqə baxımından çıxartdığıların çıxardarlar, amma deyir, bununla belə onların deyib qəlbərində qorxu olar. Ayşə radiyallahu anhı gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi sələm soruşur ki, ya Rasulallah, bunlar kimlərdir? Bunlar yəni, zina edən insanlar, görsən ki, pis günahlardan məşğul olur. Sonra da deyir ki, günahlarıma görə Allah Subhanahu va taala mənə sədaqəmi və ya mənim başqa əməllərimi qəbul eləməz. Yəni bunlar o kimsələrdir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi ki, yox. Deyə la ya bin və lakin hum ellezina biysumun və yəssəllun və yətəssəddəqun. Və bu o kimsələr ki, onlar namaz qılarlar, oruç tuturlar və sədaqə verənlər. Və bununla bərabər onlar, onların əməllərinin qəbul olması olmamasına qorxarlar deyir həqulay ki, şəriyona qəhrətlər və insanlara dilə xeyir etdiyi tərəssərlə. Deyə vaqıd uru yemin hadisi Abu Hurayra Abu gələn başqa bir rivayətdə deyir ki, Allah subhanahu wa taala əhl-i saadəni ihsan ilə malqur. Allah subhanahu wa taala həmişə saadət yaxşı əməl işlətdikləri halda işlərində qorxu olaraq bəs edir amma pədvəxt insanlar Allah Subhanahu va taala pis günah işlədikləri halda istərində bir rahatlıqla yaşəyir. Ayni qarşıya Allah Subhanahu va taala səadət əhlin həmişə yaxşı günah, yaxşı əməl işlədikləri halda belə onların içərisində qorxu olduğunu, qorxu olduğu şəkildə bəhs edir. Amma pədvəxt insanlar günah əməllərlə yanaşır, Gəsən, işlərində bir yəqinlik arxançılığı olduğu nəvəs verir. Məsələn, bundan məsələn ən bəyən misal, ən misallar çoxdur, bir də misal, Quran-ı Allah subhanət Allah bizə deyir, nəhlə, əbnə, Allah, biz Allahın oğulları Allah subhanət bizi yandırmayacaq. Biz əzab vermiyəcək. Bəsə-bəsə deyir, qatılıq iki gün, üç gün deyir, belədir. Ondan təlif Və mən təəmməli əhrəməl-i sahabə radiyallahu anhum və cədəhüm ki qayətəl əməl mə qayətəl xor Həmçini bu dediyimizə örnəklər, əgər sahabilərin həyatına baxsa, gelərsən ki, onların həyatları salih əməllərlə yanaşı işlərləndə qorxil dolu, deyir Və nəhnü cəmələ, amma bizə gəldikdə isə bizim həm əməlimiz azdır həm əməlimiz çoxdur və bununla də yanaşı İçərimizdə nə var? İçərimizdə bir rahatçılıq var. Fəhəzədî Sıddıq radiyallahu anh-ı, necəki deyil? Abbaqir radiyallahu anh gələndə, deyil ki, vədittu ənni şəaratın təhicəm və abdəl-mü'min, deyil ki, kəşkə, deyil, ben deyil, müəmin bədənində olan bir tüklərdən bir tüklərdən bir tüklələydim. Yəni, müəmin yanında heç bir şey oladın, deyil. Vədəkər anhu, ənnəhu və ablak üzən rəvayət olunur ki, ablak radiyallahu anhı öz dilini tutar, deyərdir ki, həz əlləcə avradan ümə var ki, mənim başıma problem açam bu olur. Halbuki, yəni, belə insanlar, yəni ki, ağızlarına ancaq zikirdən və xeyir şəyirdən başqa bir şey işitməzdir. Və kənəyəb ki, kəsirən, və deyə, çox ağlayardı və yəqul, və çox ağlayardı və şey insanlara, deyərdir <gülüyor> ki, Ağlıyın, əgər deyil, ağlaya bilməsə deyil, ağlaya bilmədiyiniz üçün ağlıyımdır. Dey. Aynıdır, deyincə ağla ki, Allahdan qoxmaq lazımdır, cəhəlləm var, əzab var, o var. Əgər deyil, buna göre dey, dey, dey, görə ağlaya bilməsə deyil, ürəyin daşlaşıb da deyil, onda deyil, ürəyin daşlığına görə ağlıyımdır. Sonra gətirin ki, Və kəna ədə qamə ilə salatı kəən nəhudun min xaşiyyət illəyə azə və cəllə və uçəyə bitairindir, fəqəllə bəyusun vədir. Namaz qılanda deyir, görsən ki, uzun qiyamına görə elə bir ki, görərdin ki, şeydir. Ya bir ya bir ağacdır, ya bir taxtadır. ki, yar Necə ki, gəlir çə bir gündə bir dan uşaq olur. E, Həmkərlə bir şey Əbəkrə rəziyallahu namaz qılanda bu ayın kölgəsi qlar pəncerasına düşür. Həmşe, Rabbaq radiyalar ələrindən sonra üşaq qayda anasına deyir ki ey ana deyir orada nəsli ağac var deyir kəsibə qabdan varmı deyir ağac deyir, deyir o deyir bəs deyir əmkəs etdi deyir, deyir artıq deyir ölü deyir sonra gətirir ki həmşə deyir yəni kövrəkliyindən həmşə deyir elə bir ol yox idi ki görsün və istir balı olsun istirir ol olsun istirir ölmüş şeyvan olsun vurulmuş şeyvan olsun həmşə deyərdir ki Allah subhanahu va zikr e günahların birinin sayı azaldı. Yəni hər bir şey Allah subhanahu va taala zikr edir. Baqali Ayşe ya bu nə yedi inni asaltu al-mal muslimin sura. Gətirir ki, Ömər ibn Xattabə yerəndə eşidir. Ömər ibn Xattab deyir, va ayəni oxuyanda inna azab rabbika la waqi sülsüləsmədir. Dedi ki, sən Rəbbinin əzabını ümid Olacaq ki oturub ağlayardı. Və hətta, yəni ağlamasına görə bəzi ailəyə təsirindən görsən ki, bəzən bir neçə gün xəstə yatardı və gəlin müsəmmənalar onu deyil, ziyarət edirdilər. Və ölüm ayağınday ikən deyir öz özünə deyər ki, vay həddi da xaddə alə ard. Fə o yanda ona deyir ki, ya mədir, ana sənin halına ağlasın və öz deyib üzünü, öz nəsinə alışandıraraq, qiçin üzəl edərək öz üzünü bir yarağını yerə yara qoyardı. Və deyirdi ki, asəf və əyrhamun, yarhamani deyir. Və ümid edirəm ki, Allah Subhanahu əşəlla mənə bağışlayar. Qum maqala bərvaylü ummi illəm yəqfir li deyir. Divay halma deyir, əyyə mən bağışlamasa. Qum maqada və bu sözlə deyən nəfərdiyin qırası dəyişir. Və kana yəmrü bil ayətil virdi bil leyl, feyəbqa fil beyti ayyaman yu'at Və görürsən ki, gecə namazında qalxıb bəzi ayələri oxuyurdu, tədəbbür edirdi, düşünürdü və bu onun yəni xəstəliyinə xəstəli, yəni ki, şək yox ki, əgər belə bir xəstəli, insan əgər ayədə gəlir ki, ayəni yəni oxuyur, xəstələnib, bu xəstəli hansı xəstəyinə əlaqədərdir? Hə? Şi, cigər xəstəyinə? Yəni, ürək xəstəyinə, ürək fıqdır. Yəni ki, ürəyinə eləb ki insan Şəlir, şey də belə, streç dillərlər, belə şey keçirir adam. Yəni, o ayələri oxuyanda, görsən ki, hətdən artıq, hətdə elələr olur ki, əyəzündən gedirdir. <coughs> Sonra deyir ki, Və kəni fi vacihə radiyallaha anı xatdan əsvədən min əlbükə Və deyir, görsən ki, Əmər ibn Xattabın gözlərinin altında iki dənə qaraqət var, çoğalım adam Və qal eləhu Abbas İbn Abbas ölüm yanına geldi ki Ya əmir əl Allah səhənin deyir Səbəbin nə deyir Müsəlmanlar deyir nə qədər şəhərlər qazanır Səhə səbəbinlə nə qədər fətiflər eləyib Məntəqələr su Fəalə vəl-fəal Və deyir bir çox əməllər görmüsən Fəqalə deyir Və Ömər ibn-i Xattab deyir ki Və dittu ənni Əncub Və deyir mən ümid varam ki deyir, Mən xilas olun Amma deyir, Əmək Allah s.ə. yandıq ki, nə deyir, nə deyir, olsun, nə deyir? Elə bir ki, günahım. Yəni ki, elədiyim bütün bu savab əməllər, bütün günah əməllərlə bərabər olsun. O qədə savab əməllər görüb, fikirləşir ki, onun günahları da, onun qədərdir. Və Fudail ibn-iyyada gələndə, Fudail ibn-iyyad gecə qalxır, namaz qılır, qədər bu ayə Fəriqun fil cənnət və Fəriqun fil səir, Və və ayə növxir ki, bir dəstə cəhənnəm ayrılacaq, bir dəst cəhənnifə. Ağlıyır, ağlayır, sonra namazdan sonra soruşurlar ki, bəs, yəni başa düşmür də, ayrılsın da, niyə ağlıysa? Deyir ki, fikirləşim ki, deyir, mən olan deyir, hansı birini alacaq? Əm ki, Osman radiyallahu anhı deyir ki, və ayə deyir, o anı fikirləşmək, yəni nəticəni gözləmək, mənə deyir, yox olmadan daha yaxşıdır. Cavabı gözləmək, ya buradansa, ya buradansa. O cavabı gözləmək, yəni gözləyənə cənk edir, insan ki, həyəcan keçirir. O həyəcandan olsa deyir, mənə deyir, yox yaxşıdır. Qalan da qalsın deyir, gələn dərsində. Sallallahu alə və sallallahu aleyhi və sallam ələ və ələ əlihi və sahbiyyə.